بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد إباد الله الله سبحانه وتعالى فالمدرعيم صلاة سلامة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الله عليه وسلم familjes, sina dhe shokve, tina dhe gjithë atyre të cilat janë duke ndjek dhe duke pasur rrugën e ti deri në ditën e xhikimit, Allahu me amin. Lozadanarum, siç ju lemrova dje sot me lein Allahu subhanahu wa taala, do të flasmi për çlirimin e Istanbulit. Do të flasmi kur Omeyyet janë stamosh duke kaluar një ndër periudhat më të rënda që e një histori apo çshkadon poeti arab ku do që këthesh kryen nga bota islame, e shë vetëm sa një kra e ka të sulmun. Mëllonën nuk shikon dhe një skaj të umetit sot, duke fillun nga burma atje në Azji, e duke fillun nga Afrika tje posh në Somali, edhe duke i pa plogët ma ta aforta në Sirij dhe në Irak e Afganistan, e ma e reja njështë, Abo ma tazë që e kemi këtë dit është edhe në gëzët e palestines Allah i ndihmoft atë at at populli Arabi Kërë muslimën dhe zëtë nërum jenë duke e cënë këtë rrugë Dhe i shofin këto i thtina dhe këto torturash ka ban nga armisht armish e islamit Duhet të adim dhe zëtë nërum që ka premtime dhe hadithe për gëzuse Që përgëmberi sallallahu a.s. e ka motivu umetin tonë në këtë qasë në nuk duhet me ndëm që u meti ma i dopt pa po Allahu subhanu vë talë në kanë në shmu apo është duke në qukëtë së proga për arsye se në nuk e kemi këthije fejë sa Allahu subhanu vë talë nëse në qëtë moment kër u meti islam kam ju këthiji islami dhe fejë sa Allahu subhanu vë talë Allah e ka dhonë këtë përmëtim kuran dhe ka dhonë ja e juhe lëdhina amanu in të unsurullahi ja unsurkum O ju të tjetër që i besuat, nëse ju e ndihmoni fen e Allahut, Allahu ka për të ju ndihmuar juve. Dhe kjo premtim është i realizuarin çon se ne i përmbëmi këtyë fjalëve të Allahut dhe të fjalët pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem. Bele për gëzimin ështëën Zametin më të madh, në kod më të vështira, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kur rrethue nga mushrik në luftën e Ahzabit të Khandekut, ju duhet sahabe Allahu zotë nderu një punë që me qelë hendekun mi po gjatë hapja se hendekut sahabet par atyru u gëdite me një gurë të ma dhe e thyrën për nëmberin sallallahu alai vësallem fuqia e të cilit ishte sa 12 burra fuqin e ka pas sa 10 burra 12 i furt sallallahu alai vësallem e thyrën dhe i dashme allahut në qatë zamet muna fikt e trahtun thon, normal e në trahtar mi po ato i dënë mbash Pejgamberi i Allahut më kundër dhe yhudët marrën një athin, çashu që i thajnë zakonisht. Dhe pejgamberi i Allahut u ballafaqua me një luftë të madhe. Në çat Zahmet mzo për ndarun, një gur i madh duke çej, pejgamberi i Allahut e shkoi dhe imshë gurit, e tha bismillah. Dhe kur i mshën para ner, u kris vetëm pak u çohe. Tha Allahu akbar. Tha vëndrimi i takon Allahut. Dhe Allahu akbar, Allahu fashimad fa uçelta Konstantinopoya para mëna pejgamberi Allahu nzametin më të madh që kam u shiko. Këti Islami, fa Allahu Akbar, fa uçel Konstantinopoya. Sahabet para mëna vllazëta në Rum, thot sahabe Transvadusia vitit nuk i besosh me një anë citre ta kenë mendë i gjallë, a kemë më mend gjallë. Gjall, pejgamberi Allahu na përgjozon se të kam uçel Stambolli. Për zëti kur i më shoj vllazëta nderum, fa kam uçela në Roma. Bi inlla. Në mos e mamë do ta mora çetë Romën në Italinë që ja sot, Vatikani aty. Me lena Allahut, haditi e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. A kam u bë me luftë, a më shahadet? Allahu alam. Mi po premtimet janë ç'me luftë, ato normal. Me banona nuk mira, mirë tani e pari. Mir po, ajo shkosh e realizu, kam u realizu dha zak anëru. Dhe ne duhet me diçi ne duhet me u kan një tudh prej tudhës secila kam u realizu si mundum framurili la ilahe illa allah muhammedur rasulullah. E sahabët Allah zotandëruan e veten pe pyqëmberin sallallahu alaihi ve sellem pasi çe kaloi këndolli i tha një rasulullah. Tha shka mendohëm çu shik ka mendoll ajo Aseft e kam uçi Istanbulli Konstantinopoli apo po Roma apo pyqëmberi sallallahu alaihi ve sellem se te kam uçi Faron mfanin Istanbulit. Dhe pyqëmberi Allahu thot me një hadith të cilën Imam Albani rahimullah e ka konsideruar adopt që ka vënë pyqëmberi sallallahu alaihi ve sellem kam u ka një ushni e cila ka mbyhtur Istanbulin fe nirmul emiru emiru ha wa, wa nirmel gjundu gjundu ha ka thonë sa udhets imir ka me qenë aju udhets edhe sa ushtëri ka me qenë aju ushtëri me gjitha da ka hadit dhe tjera të, të cilat jajapin vlerën ati emirit udhetsit i cilin ka me shiru e stambodhin edhe a i ka qenë që shtënë djetartë për sultan Muhammed el Fatih Rahimullah e Allah zërë të nërumë gjithë së bashku të shofënë të himë në historim e shlirimit e Stambullit. Para prakish shlirimit e Stambullit, normal ka posë bereqetet e veta se themelusi i shtetit të Osmanlive, Osmani, Osman, dëmë thonën, i cili, dëmë thonën, e ka bojë kushtetutën e, e shtetit Osman, Osman i bën Ertogal, Rahimullah, kër e kalonë vasjet djarit vetë. Këja themelusi i parë ja ka themelue dhe ja ka vënë bon zë zë ta ndëruan, ja ka bë bon kushtetën djalit vet. I ka Kula dhe më ngoq këtu djalin e. Kuja kalon amanetin të mëdhënon dështrotën e vdekës vitin 727 të Hijritetit. Nël atash në vitin 1435. E, e 5. 1435 të Hijritetit, ndërsa në vitin 727 të Hijritetit, Sultanu Otmani, domon, Dhe zëtë ndër unë, ja kalam vasijet gjarit vetë Këshy në shfarë vasijeti Andaj dhe bereqeti ka ndorën Enipit ati, mushi rruë Stambulli, këshy në mirë, në në mirë të tomë Vasijeti i parë gjarit vetë kanonë Jebunej, ja, o birjen Rruju thotë, mos o angazhom Be dishka tjetër për posë Allahot Thotë se për arsye se në që u sa angazhosh Dihet dhe që keme hun O birjen Thotë, ne e para vetës Krenarien e Islamit Mos guxotat me, me, me, me të mashtrua, ushtria është shumë veparja. O biriam, diçë qëllimi i on që e kemë marr Xilafetin Osman, Osman, ashtot ne me ndihmou këtë fëdë me ecte para. Qoft o biriam, qoft rujo that mos mashtroje dikush për hoxhallarët e shejtanit. Që çrroseti, hoxhallarët e prishin feën. Më në më, hoxhallarët e drejtë që na hoxhallarët e prishin. Ka dhënë, o Biriem, këshire mirë kanë e merë pi hoxalarve këshiltarë Në qohë se të kujtonë, dë njojën, lërgojë ato Shutirati, heki Në qohë se të kujtonë, akirejtim, edhe në dihmonë për këtë dim, afrojë ato O Biriem, thët, dhët, që, dhët, qëlimi që me përhap islami, thët, është ne që e kina morë këtë pun Thët, o Biriem, thët, monohë në qohë se ninë që është një hoxalar i hakit, dikun I vërt edhe ki ka qenë dhe mu thonë vëzër të nërum i pari i cilja ka bëkta dhe mu thonën shteti Osman diku shemenon të tërqeli pa mësheli ato së kanë këshin nacionalitet këna me po mërënës njënë temës atyri ju kanë të rësu islam musliman edhe vëzër të nërum që është ndërtu shteti Osman me ketë kushtetut dinisë të mu për hop hoqëllar të hoqit mu mbështet dhe mu ndihmue dhe mu afrue njështu ato të cilë Edhe vllazë zë zënderum dunjojën se kam pas dëshirë. Se ta kishin pas dunjojën, motishin shkatëru. Am por e kam nu para vitë të vet, që shkavon atit pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem, kush e vën në ahiretin para ashyve të vet, dunjojaja i vjen te mas vllazë zënderum. Am por kush e bën dunjojën të para, vllazë zënderum nuk ka portë me prej dunjos, veshka e ja tashkujt Allahu. Edhe kjo vllazë zënderum, ke ishte domethënë themeluesi i shtetit Osman dhe prej këti ka lindë një njëpë me emrin sultan Moradi sultan Moradi, vëzër të nërum i cili, dëmë thonë, është i shtati prej udhëcve Osmanli, i shtati sultan Moradi është i shtati prej Osmanlive, dëmë thonë, që e ka mor hila fetin Allah i pas më shiruja, rabbi vëzër të nërum sultanat apo halive dhe ati zemoni e kam po zakon djemë të tyre mimsu me një shkollë apo stafate, si me thonë sot në për kolegje, të cilë dë mëndonën, nësohet në ta gjutë e huja, nësohet në ta aspektet ushtarake, këshon dhe Sultan Fatiha, Fatihu Rahimullah, djali i Sultan Muradit, dhe zër të ndër unë, babëve të eqojnë shkoll, apo stafate, me mësu dë më thonën, në ta fejen, ma në men, pa fej, vish me mësu, geografi, histori, matematikë, është vetëm ana fizike Ana shpejtërore e kod vdekt Andaj vëzër të në rum A ti për para në këto shkolla A mësu edhe feja Edhe Sultan Fatihu Rahimullah Prej vëzlimit Ja ka filu fejen Ja ka filu historinë më me mësu Se du të mësoj Ja ka filu geografinë të mëson Po njështu Ka mësu vëzër të në rum Edhe në aspektin u shtarak Edhe baba vet Kur ke përfundoj vëzër të në rum Ketë shkoll Baba vet Moshën shumë të vogël Lëzër në drumë e qoj me e bon veli Apo e boni prista një qytetit Khalifi e boni gjallin e vek Iri Moshën të tëtë më të vjeqarë Lëzër në drumë Apo halon matri e ka qu e ka bon E mirët një qytetit Më nga si e ka pasimri E ka qunë këtë qytet Mirë pa halon hivëzën e koronit gjallin e vetë Se kam susur kam fatia Në këtë mosh halon sa konë hafës i koronit Edhe sultamurati normal Ka dojë gjallin e vetë kje se hafës A mo e ka po që i pakës Nuk për i shkon, hapoz lëki Nuk për e don Edhe e gjeni hojë dhe e lipi I cili pak ka hebet, ka personalitet Në më një pësar gjeli khalifës Pak me imshua, me re pakës Edhe shkandru e dhe zërëtë në rum E gjeni hojë I cili e ka po së emrin Ahmed ibn Ismail El Korani Dhe zërëtë në rumë e chantot Ngo këto, jepë në vokto, shkop Gjeli dëmonë khalifës Halifja i thotë, o, mësos, o, hoqë, që shkopit. Thotë, shko, thotë edhe mësë e djallin të më koronim. Në shohu se nuk e mësën, gjege pakës. Edhe vëzët në rumë, e merë rrugën me shkun këtë qytetë. Kur shkon, e takon, dhe më dhonë, emirin, ati zemanit, të ati qytetit, sultan Fatihun, Muhammad, el-Fatih. Rahimullah. Hita, i e për salam e pritë, si hoqë, edhe të unë janë prej babas tanë, thotë, në ka quthë të time me të ngue koran me të mësu përmesh. Ja fillon me kesh, Sultan Fatihu, në këto moment e vëzër të nërëun, hoxha i vetë Ahmed Ibn Ismailil korani, i jam shëndët më shume që i bëhet se be vëzër të nërëun e mësëm koronin. Për një vjetë, Sultan Fatihu e kam su koronin pas të i. E kam su koronin hefës. Në unë paramën e nipuri, vet, fshin, u dhecim e më ditë koronin përmesh. I vetë të li varë që një puri qire të vetë Sultan Fatiu për një vjetë e mësej koronin për meqë. Mirë po Sultan Fatiu u bësë edhe që ki hoqë kja alo ma shumë i odo në fejes. Edhe prej asoj prej hoxalave që i ka shku në për hoxalare. Edhe përsa kom pris, në om princ, dhe zërë dëndërën, ka mësuhu e fejen. Edhe ndiku prej një hoqës i cili e ka pos imin e medu shems, e med shemsuddin. E med shemsuddin e ka pos hoqës i ti të cili është ndiku kihoc vëza te drum e ka dash luftën shumë. Edhe Nurs'top i ka fol hadithe të luftës dhe i ka fol haditet për çlirimin e Stambollit. Rregullisht edhe ja ka thonë çet hadith. Doon, "Ni'mal amiru amirha wa ni'ma wa ni'ma jundu junduha." Sa emiri ti ka me i tij ka më çën çlirusi i Stambollit, edhe sa ushtria e mirë ka mohuar. Vëza te drum Sultan Fatihu ski hadith i ka një zemër sa ka pun, doon me fletë vetëm që ka hadith. Ka dashje se risit atë telekalandru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ja ka filluar vëza të ndrrum për këtë. Në vitin 800 pas ta pez vëza të ndrrum, ndron një baba i Sultan Fatihut, Sultan Muradi në moshën 93 vjeçare i ipot amaneti me udhëheç xhilafetin Islam, nëstë 93 xhalife. Allahu akbar. Ambaq shena çka ka baba baba. Vasjetin vëza të ndrrum, çfar vasjeti kanë ndjalit vet. Ka dhonën ke dy me hecë të para, edhe ki qashësu si gjyshi vetë i ka thamë, ke dy me hecë të para, një është të hoxalarë të bojmë ledhi, edhe dhe Zëtën Rëmë ja ka filue, Sultan Fatia, në moshë nishtë të dy vjeqare kina me pavë, po, vëzëtën Rëmë, mëni me vitin, 855 izretit e ka morë khilafetin, në mëna boj khilafet, minje e dhe Zëtën Rëmë, qëllimin kërë ka posë Sotan Fatia, torë e të Istanbulin me shlirue, edhe ka fillu dhe zë të ndërum miniher me përgaditje përgaditjen e ka po në aspektin nushtarak ja ka fillu dhe zë të ndërum me e kshirë Stamboldin qish mundet me sunu na atëko Stamboldi ka qenë mone me më balkani qëke e jonja a konë i shlirume para Stamboldit nejë në konë shlirume para Stamboldit edhe Stamboldi si qytet ka qenë i rethun prej tre anëve me deti edhe një në anë pe anës e e drejnës me tok dhe manë deti i marmaras deti apo ngushtica e bësforit dhe deti i zia njëna Ako ndëmanon dhe zëtë ndërun në run, treon me uj njërën ome tokë pi e drenës Ja ka fillu dhe zëtë ndërun Sultan Fatihu Rahimullah me shku vetë edhe me këshqë që shme e bon aspektin në shara Deri sa dhe zëtë ndërun për para këtina më stë harojmë një më dhëtë her dhe onë Muslimant janë mundu me shirue Edhe e kanë rethu e Istanbulin Një më dhëtë herë Një më dhëtë herë s'kanë mujtë Një më dhëtë herë kanë pasu disë fatë Apo murat e tyre kanë qenë shumë të lartë A do të fudë mi tashtë inshallah Dhe vëzër të ndërru Sultan Fatihur Rahimullah ja filan Me përgadi që shme ban Edhe e këshirë që Gjyshi i tina Sultan Pajaziti Në anën azjatikit e Istanbulit sot E kanë dërtu një kala Në Edhe ati a mundu dhe më mi kontrolu anijet të cilët një amfut në përgështicën e Bosforit, mustacionu dhe me hije në Stambod. Edhe dhe më dhonë, e ka bo këta mirë po, Sultan Fatija ju jo a ka ngushtur rejti. E ka bo edhe një kajlo, e ka ndrejtjë në anën evropiane në ngushticën e Bosforit. Dhe ja ka fillu dhe zëtë nërumë, strategji ka bo në aspektin në shtarak, e ka bo në që në të diantë, kurtin dhe më thonë në krenë nga një azjatiket, dhe anë në Evropiane, kurtin gushticën e Bosforit, mi kontralu anijet. Dhe anjë dhe e ka fillu dhe më mirë me babo, këta dhe më qishë duhet. E ka ndërtu anijen, ndërsa në këtë kohë vëzër të ndërum, ja ka fillu dhe me ndërtimin e anijet, anijet e islame. Thua që i ka ndërtu vëzër të ndërum, dikur rrëth, 400 anijet dvolet më dhoja, me barë ka kret. 400 anijet, i ka ndërtullë, dhe zëtëndër unë, dhe i ka përgadit një ushtime numër 250.000 ushtarë. 250.000 ushtarë. Në vitin 855. Dhe e finon, dhe zëtëndër unë, sultan patiju me kërku qishme sulmu. Parasyje se së të mbëllë dhej, rreth e rreth ka qenën me murat të mëdhoj, dhe zëtëndër unë. Nga anë e drejnës, ka qenën me, me murat të mëdhoj. Dhe onë të ciret, nuk ka mujtë ushtria ma ar me hinë qëtëtë, s'kanë mujtë dhe ja ka fillun këtë më njërë, në drun, një vëzatë në drunë, e ka thyr një njër i cili dhe më thonën ka qenën nga Evropa manjar dhe më thonën akonën i cili e ka thyrën vëzatë në drunë dhe i ka thonën me amaru një topë që me sulmume onë sot këto venët kënë Qikoslovakia këto prim për maqarëske që thuhet onë pja njëna ka qenën kë evropiani s'ka qenë muslimanë Fatiu Rahimullah e kathir, ka thirr, ka vonë paguaj. I ka pëlqis Sultan Fatiu, edhe ka bë marrëshë edhe ka marruni top vëllazë të ndërm në Edrene, i cili vëllazë të ndërm ka mujt me xhuj Domathanën, diku rreth 2 deri në 3 kilometra ka xhuj 2 kilometra deri në 3. Ka xhuj topin. Topi, domonë topi, jo me me figurit i marrun. Dhe ka xhuj vëllazë të ndërm lak. E Denis Salado sa bura më boi vëllazë të ndërm. Thu huçi çe top më boi, se vet Sultan Fatiu e ka provuë ka dosh me qu pin e drejne, derin murin e Stambullit, 700 burë, 700 burë, 700 ushtar, jenë mundu me qu dhe ati, vet sultan fatiu e ka përdojnë njerë, e ka po, banas va, ju ka mund shmenja, qatë sa ka pos mundës i glëzën dhe mundë, në aspektin ushtarak, e ka përgadit me anije, me ushtar, edhe me tëtë që me gjujtë, këtë aspektet i ka po, andaj Allah në thënë kuranë, uadu lehum ma stataat min kowa vajipash per muslimanin non stop nuk moni i përgatitur non stop në aspektin ushtarak financiar shpirtëror me fe ikrit këtë i ka bon aspektin ushtarak apo ka çeni mëjsor tash 22 vjeçor a më i mëjzor i ka bënë truni shaka bova zëndanë punë po në bon të pas që ka bëu pasi çai ka përgatitur kështu ka bëu bon marrveshje me domon në mbëtrëritë për rreth stambollit çkem çka nuk ka ngon do në sundimin islam Ka shkullë dhe zë të ndërrundë, dëmonë, keshka konen, nga e në kanën, nga onë e Bulgarijës, nga onë e Romanijës, nga onë e Greqijës, në i venë shkaskabas Islam, ka shkullë ka po marveshje me to. Dëmë thonën, ka po marveshje mirë, po saja ka fillu sullmit, dëmë thonën, e, Sultan Fatihu, Rahimullah, mili e rëzë të ndërrundë, i kam prish marveshjet. Mili e rëzë të ndërrundë, i kam prish marveshjet, këto mbretërit e cëllët kanë qenë përret, dhe e kam që Ani e Stam Istanbul, duke që e një rëthun, me 700 ushtarë kanë që vëhe. Do të të vim të ajo, inshallah. Kjo ishtë në aspektin, dhe më tonë, me marveshje. Njështu, edhe në aspektin shpirtëror ka punu. Shka ka bon? I ka thirë këtë gjallarë, që ka e në khatiba, oratorë, këtë ngoni këto. Me shkuë si cëllin shatarë të ushtarë, 250.000 do të më i kontrolu shumë, me shkuë edhe më i nëzitë muslimantë, që me hije dë më dhamë me sakrifiku me shpirë me lip dë më shahadetin me ra shëhit, dëshmor mu bëdë më më gjahit që me ra dëshmor finë se bilillah edhe ka përgatit dhe zërëtënërum edhe në këtë aspekt më unë kito gjallartë janë motivu edhe janë qunë kam edhe kanë shku i kanë zitë popullin që shtu i ka që u e sultan fatija jo gjallartë menit në përmen menit në gjami, jo jo me shku të ushtarin shatarë një ka një mjë ufor dhe z Sultan Fatihu Rehmullah do më me, me përgaditjen e ushtërijes dhe ishte ploni i tina që me surmun dhe zëtëndërun parashrisë e në gushtice e Bosforit nuk mujt keme dëpërtu anijet e muslimave në detin e zisot nuk kanë mujt me dëpërtu parashrisë në gushtice e Bosforit kanë mu tela dhe shkas mos ati në onë kush romakt apo bizantënët të cilët kanë qenë ndëmonë duke së ndu Stambolin, s'kanë mujt me shkunë detin e zi, muslima, edhe pjanë njën konë rahat, edhe sultan Soleimani, vlozër të ndërum, ja ka fillu e dhe më thonën, me mshu e, edhe ja ka pru e qatë topin thashpi e drenës, me shtatë qimë borra, me shtatë qimë mëgjahida, dhe është mundu dhe më thonën, me bojë rëthimin që i shduhet, dhe ja ka fillu dhe më thonë vlozër Mir po nga ana e detit Marmara kanë ardha dhani vëllezër të nderuar të Çafireve të pa besimtarë dhe kanë shumë mujt, e shumë muslimanë dhe janë vënë në Stamboll me 700 ushtari. Dhe ja filloi Islami, mirë po ja ka fillu Islami vëllezër të nderuar, morën tashan godmëjia. U kan afru muslimanë mirë po me zjarr, me naftë apo me do të them me katran i kanë djujt musliman vëllezër të nderuar me shigjeta, janë detyruar vëllezër të nderuar të muteq. Edhe Sultan Fatihur Rahimullah A nërvozu shumë Ma atë i cili akon komandant I anijeve muslimave në gushticën e bësforit Pse kanë mujtë dhe zekëndërum Dhe më thamen Me hije muslimant me hupati Dhe anërvozu shumë Diri sa dhe zekëndërum Prej nërvozës ma dhe që e ka pas e kati I ka dhonë otë tëts E ka pas emrim Dhe ma dhonë a i udheci i anijeve muslimave E ka pas balta U gynë Balta Oguly e ka pas vëzë të ndërur i cili akon komandant. Amon ke gjendje anarvozu Fatihu Sultanpatiu dhe kafir Muhammad al-Fatih e ka vëzë të ndërur dhe e, kathir, e, dërun, dhe e ka çortu. Ka von otoc, më thon burrit toç vëzë të ndërur është rënën e nënçmimi dhe ofendimi më i madh. Ka von vallloj, e kena bo keçha kena pas mundi. Me ke tani e sa shahida na kan rro, plagosen te me shka ku mbaja. Ka kalzu me sa koni plagos ata vëzët e ndërruan të ndërun ja ka fal, mirë, po jo më ja fal me Leon alo komandan. Ka un timon u ki për komandant. Po torsi e taj që skimoit ama iku, dikant tjetër. Edhe e kanë vëzët e ndërrun Hamza Pasha. E kanë u për udhëst dhe pris ta anijeve në ngushticën e Bosforit. Dhe ja ka fillu vëzët e ndërrun me rrethu alo ma Shambullin. Dhe kur ka doshëm e hije, kishin aftu zgjuarsin e tina. Ka vendozu vëzët e ndërrun me ndimin ana çti udhëcit të ri tanive Hamzën do të thon Hamza Pashën qozën ndrrum e ka vendosur kimi ishti aniyet nëpërmjet ku janë gon telat me injerat i anijet më vnun tokën thathsin në anën aziatike panë më nën, mi vnun aniyet e mdhua në anën aziatike dhe i kanë li me vjom qozën ndrrum me vjom edhe me zejtin me vaj i kanë li edhe ndrunat do ndrunan tok i kam nu dhe i kanë boi tani një çati goan telat i kanë boi qozën ndrrum 70 anije. 70 anija i kanë qitën në anën e detit Azij. I kanë qitë anena. Vetë kur janë çun sabab vazhdanrum, domethënë banorët e Stambolit e kanë bosit edhe piknetos. Tu tu sulmuan. Jan habit. Ka erdhën tok ne na s kan mujt. Ne kena bë bllok tu ka kanal pikne na. Vazhdanrum i kanë sulmu për anë parashisë s'nket mençuri e ka përdor. Ma anen. Ne sot që e e shojna edhe jetën atë Çetistan. Mashallah Islami i madh në Stambol. 7 dhe tani ato burra i kam bajt O, vlasni, s'po funa për shëhida 7 dhe tani e i kam bajt menariv, Në thanë cimë, tokë Sot neve me naliv, vlaset në drumë, një të shantë me bajtë Me armatim pimin e Së mu me bajtë Dhe vlaset në drumë Ja ka filu e misun mu dhe më thanën Dhe më thanën kalajën Ju ka afru më kalajës Kër ja ka afru kalajës e ka ndërtu nga anë e drejnës Edhe dhe më thanën Një, si me thanën balafacim i kalajës si shkall dhe nga kanë hi u shtar edhe për rreth dhe më thonëm e kanë bullu dhe zëtënëru me uj likurat i kanë mush me uj që kur gjunja to me zjarë mos më ju kalë dhe më thonë at ato shkallët apat që i kanë maru si trojes edhe dhe, dhe zëtënëru mos më ju sunu e ka mush me uj likuren që kur të mshuhët uj të jeshim mirë pa po ju afron dhe zëtënëru edhe kur sa i afronë muri dhe Ballafaçimi i fort romak bizantat s'e e ktheën edhe këtsullm e, e, e, e kollën vëllezër të nderuam. E kollën edhe kët muslimanë që kanë qenë te, atij Allah i paspronu shahida ya Rabbi, këta vëllezër të nderuam do të ndonë bin shahidave tërheçi musliman. Dhe kështu vëllezër vazhdon vëllezër të nderuam 54 ditë, deri sa muslimanë rëthimi i Istanbulit 54 ditë ka vazhdu. Musliman kanë zonë vëllezër të nderuam u dobësua. Doon o ka shumë baba soba don lufta madhe 54 dit. Do të thon gati 2 muaj, s'kanuajt me boshab, domun u bën shumë u bën kanon. S'po humi më. Edhe shaka moga zot na dërnun Sultan Fatia i thirr udhëhec sa të ushtrisë, se kreçka i ka pas këtu ne këto. Çdo shipasçi sa ngon nacionalista. Sa ngon nacionalista, kishë mirë. Ngonë mirë tash këtu. I mledh ke dietort e, e dinit. I mledh prisat e ushtrisë. Edhe vëllazët na dërnun ja fillojnë me fol dhe thotë, shka pëthoni me bo, që 5-4 ditin e me të e majtë në rëthin, i në të u pasë disfabë, bajkishe i da kanë ra, shka thoni, oj u shtarë, a konsultu halifja, a që unë janit blëzët ndër unë, i qëri ka qenë mesin e tyre Halil Basha, e ka dhe nja e mirë, une e shohë që duhet mu hejken prej Stambullit, me këshirë me bo me gjizje, di që ishë mi bin që në japin gjizje, në do me dhe në gjizje, kja firat, Lëzët në rëmë që tu ka dolë Një komandant shqiptar Edhe librat historie, ma men Komandant musliman shqiptar Zëngushe ka pasimri Zëngushi, Rahimullah Qotë, lëzët në rëmë I cili ka qenë krishten e ka pranu islamin Historie transporten, janë e pse amë shqiptar Libri arabishta Lëzët në rëmë Qotë ki komandant shqiptar musliman Dhe ja fillon, lëzët në rëmë E majtë hudbe para sultanit Para khalifës thotë vëllahi kelle e ju e sultan smunët me ndodhë kjo e sultan që ne me hek rëthimin rët së të mbëllit thotë vëllahi ne këna pranume që me ardhë, me sakrifiku me gjakin shkaj kemi, me pasurin shkaj kemi vetë me departu islami këtu dhe më kanë në hadithin e pejamberi sa, salem, sa ushri e mirë, shë ajo ushri dhe sa u dhec i mirë ka me qenë ajo dhec shiru si së të mbëllit vëzër të ndërum thotë endi e hibë moralin e ushrijë Khalifas muslimanëve dhe e merr mendimin e këtij trimit. Nisuri shruhet trimi shqiptar, Një në historinë arabe apo islamën, më thon, në Xona arabe shënohet si trimi shqiptar, i cili vjazë të ndërrum e ka vënë kur e ka thon ka fjal sultanit i ka flet zemra. Tek si e, e ka vënë me kapa shqoi. Sipas mendimit tjetra, edhe vjazë të ndërrum e ka përgatitur ushtrinë e Haloma shumë me moral. I ka thon hoxhallarve tashti, keni shkuar shato rëza dot. Tashti keni më shku njëri-njeri. Vjazë të ndërrum kështuja fillon kështuja të ndërum dhe më thanen më oboje ushtria halame e fort me moral që në mënë e men luftën e bedrën kjo e dini shumë mirë nimi me traqin mënë e men ushtria ka lashin nuk kërset vetë dhërët me kapat virone dikosh ato mënë me njëtë magacin ama burri me iman e merë dhe e kërcit ata andaj edhe kur hoxalar ti motivun muslimant për shlirimin e Istanbulit Ungri klemani vllazë Zekënderum se shifshin kalajën e parë. Edhe me topa vllazë Zekënderum ja filluan hala më shumë sulm. Edhe kur ja filluën sulm vllazë Zekënderum u çelan do vrimë do bira. Muslimanë shkoin që në atë bishin bajgishëida, ama ja filluën preç aty vllazë Zekënderum. Andaj dhe ja filluën vllazë Zekënderum me çelim i tunel. Ama tunelën e nitën me him ngana e drenës pin tok në fund me him me him në Stamboll. Ama e nitën domon pa besimtar, të cilët ishin banuës të Stambollit në atë kohë dhe vllazë Zekënderum i kallën, një gjithën zëjti mërina, apo katëran, i kallën në përmetat i tunelet. Andaj, në vitin 857, në muin, gjemedën u ule, në ditën e një zëjti të këti muaj, dita e hanë. Ja filloj, dhe më thonën, surën mi qëtë luës. Ja fillun, dhe zëtëndëru muslimant, duke i afru, duke rashëhida. Dere se ju afru në me shkod, dhe në përmet tjë e birave, hinën të një murë dhe nën fjamulin lë ilaha ila allah dhe ja fillon ushria islame me thimur edhe me hit emren e vllazëve të ndrur derisa kur apo uthet e tyre kur apo uthet e tyre ja fillon me hije të me të madhen e parkishat të stambollit me hikan ja fillon dhe popullata me një parkisha derisa vllazë të ndrur ja fillon ushria muslimane me libna parruk të stambollit akona njëçi duot ndomon ka me xhall për ushtarve me mit mir po vllazë të ndrur deri sa mbrinti mramja nuk hinën deri në qendër me mor kret, ishim periferi halote muret, kilime për ruk deri sa në ditën e martë dita e hanja filoj surmi dita e martë pas linje së djelit muslimat vlëzët në nërum ju futën Stambullit dhe hinën në qytetin e Stambullit dhe duke i qëtë të kbirat Allahu Akbar, Allahu Akbar hinë vlëzët në nërum Sultan Fatim Rahimullah Kur hini u dhezët ndërum sultan fatiu, rahimullah, punën e parë shkaboni pas e që hini ati u dhezët ndërum, zripir pejkali të tina dhe ras e ishgjë shukar Allahu të së panë. I bani Allah të falenderim që Allahu jamunsoj me hije dhe më thonë qytetin për të cilin pejvamberi Allah të ka përgëzu që i ka mushtiru dhe ka thonë sa pris i udhets i mirë ka, ka me qenë shiru si Istanbulit dhe sa ushtarë ta mirë ka me qenë ato ushtarë në zakat në Rom u fut dhe ja filloj me falënderu Allahun subhanuhu teala dhe duke thonë elhamdulillahi wahda Allahu tila ka falënderimi një saqa wa'da e realizoi premtimin e tij u nasara 'abde than de ma yru binati wa a'za junda da e bani kranor ushrin e tij wa hazama al ahzab wahda da imuti domethan armi ku ne ti çunë vëzë të ndërun bujarian dhe trimërin, po një shau sa bujar ka qenë Sultan Fatihu Rahimullah. Sultan Fatihu vëzëta ndërun kur e shtiroi i urdhroi, gra, pleç, priftat, popat, mos më guxuh. Kush në kish, mos mos ai guxuh me mit. Vëzëta ndërun arriti deri në pürkisha. Domthon kishat ishin mbylltur me shfër. Edhe ju tha atyre Juda Garants, Kele, edhe pse i na keni luftuha. Jeni të garantsh që të marrnumë neve. Me kush me paguajtjezi normal jeni garant chimenet menëve pasi ç'e boni këta vëllezër të nderuar Sultan Fatihu Rahimullah pasi ç'i ra Allahu ja të sejë falënderimi vëllezër të nderuar sa Allahu andi më jaimëshëru. Dhe shkoi vëllezër të nderuar te vori Sultan e Jubit apo më falni te vori e Jubel ensariut Rahimullah Radi Allahu anhu sahabia i cili mriti deri te muret e Sambolit. Vëllezër të nderuar e falënderoj Allahun se Allahu ja ka mësuqti më mëshiru edhe pse sahabe Prej kohësë mua avijës, radiallahu anhu, jam mundu, s'ka në njëtë me shiru, urdhrojt që një gjami mundërtu, dhe zëtëndërum, a farvorit, apo në a farësi dhe me alon e emrin gjamiës, gjamië e jubë e lënsariut, radiallahu anhu. Dhe zëtëndërum, dhe zëtëndërum, dhe zëtëndërum, dhe zëtëndërum, dhe zëtëndërum, dhe zëtëndërum, dhe zëtëndërum, dhe zëtëndërum, në të në hudbet e khilafetit islam, që e Ja fillum dhe zëtëndërum Mdoj e dëvolgjë me fol për shlirimin e stambodhit Dhe me fol për shlirimin e sultan Fatihut Derja tërë nuk e ka pas sultan Fatih emri Pa e ka pas sultan Muhammed Dhe është tjërë dhe mëdhon sultan Muhammed Kër e ka shliru e stambodhin Fatih Gjuhën arabe dhe mëdhon Fatih shlirues Andaj e ka mor Udheci shlirues Novkan Deri atëllë nuk e kanë dhirë Sultan Fatih, pa e kanë dhirë Sultan Muhammedi, Sultan Muradi Bavet, ki Sultan Muhammedi. A më kërë është njëroj, e, e thershin në më muslimant, khalifja Sultan Muhammed il Fatih, dhe deri së të në një sërinë bashkohore, a hek emriti Muhammed, edhe zduhët me hek, pa duhët me dhonë Sultan Muhammed Fatihu, rahimullah. Lëzër të nërë unë, u përrapë që ke e shirej, dhe me dhonën të të të të të të të e pruni khilafeti islam e pos dëmë thonën u dhecia islamet mu kanën në Istanbul pre emrin jëndroj dëmë konstantinopoj i androj emrin dhe e ban i vlozët të ndarun islam bull që dëmë thonën shtëpia islamit islam bull mirë për kërën ndryshu e tash e kanë bo Istanbul dëmë anë ju kanë ndryshu e emri Istanbulit se e ka pos islam kërë e ka ndërtu dhe në gjuhë në Shqipët dhe më thonë shpia e Islamit. Edhe ati, deri sa a zruë khilafeti islam në vitin 1924, kërë e ka zruë a i baba i tërshilive, kështimisht a i qafiri a këtë nata turkju, kërë e ka zruë i khilafetin islam, a i dhe za të ndërru në ka qenë e më thonë u dhe cia dhe khilafeti e ka pasën krye qitet kanë Istanbulin. Allah në më nësoftë që edhe njerë me pasën me shëriat Istanbulin Allah në më nësoh që më këthije, krenarije, muslimanve Sin kone Sultan Fatihut i Arabi Lëzët e ndërë unë, Sultan Fatihut i Rahimullah Ketë pse boni, që isha arriti fitoran Ta që ne duhet u gëzum që muslimante pas kanë shtiru Edhe që që e pas kanë shtiru Kushe mojti men për ju e vitet Kur ja filloj i khila feti i Sultan Fatihut? 255, kur ështiru e? Por dy vjetë, Allahu akar Por 2 vjetë e shriroj Stambullin Moshe kur e ti kër e murë Khilafetin ishte 22 vjetë qarë Kër e shriroj Stambullin 22 vjetë i ka pas Kër e shriroj Stambullin 24 për një stepnis Ka njerë zi i ka bonhoj 50 vjetë halothat i ria Parëmërë e vëzëtë nërum 25 vjetë khalifej muslimanve Që i khalifej vëzëtë nërum Kënë me aponë funë se e ka gjiku e dhe shka ka bon Qysh ndodhë i kjo? Pse shriroj vëzëtë nërum? Shka bon qibur i mal vllazëta ndërrum akoni badexhi adhurosi allah subhanahu wa taala i ka, ka dash drejtësin i ka ofruar xhallar me xhallar kanë shumë vllazëta ndërrum i ka dashë njerëzit të cilët e dojn feja dhe vllazëta ndërrum se bej pse ke kashtëru në një i ka bur, i ka bashku ke muslimanë edhe nën një i ka bon kee khilafat i ka bon me veti vllazëta ndërrum dy ka xhikuar me librin allah dhe me sunetin e pejgamberit sa selam ka xhikuar me drejtësi Ke shaka posa, në Herafete në Osman, don ka posa, apo në Herafete te mahershme, ka posa. Gjali Muavios thuo çikapi rahi. Andaj vazo qëndërum, ke kur ka ort, e ka hek, ka ka posa, ka ka xej dikon, se islam el daro lek rakian. Alkooli, mir po ka mujt me u xej nga i vend. Ndosham sheft, apo ndaj vën kon konon prisa da ti vini zullmçar, halifja s'u shkon çdo vend. Shaka posa vazo qëndërum, e ka hop drejt sien. Dhe ke ku kapos, ven, ka pos benet ozullmit i kaj. Prej mirësive shka i ka baje ka posë zakon si a zërti o meri Me zbrit në atër në për rrugë, lozatë të ndërrum Vekë ka zlikë mi qirë u shtartë E te polë To dhecë atë tonë, lozatë të, të, të ndërrum Se din shpijen loxën Kë i ka me bu me vejtë qajiri E din qajiri më dësha si, si loxën Ti i ben i diqin sa loxën A, di zhëna, se rova, ku a Ti i ben i diqin Votat vë gjuvin këtire Të nuk e din qëfar rrugë e ka preprisa veton sa do nuk ina nena vllazata ndarum ato me xipa ve shllavna ulica ecin sultan fatij vllazata ndarum çka bani por zonat heckena parruk vllazata ndarum vallai heckena parruk dhe i kshek e kush esh nevojtor andaj ncholl se denan e mu kom prisa se me pasen çu shtu me pas ne çirus do se do çirus me na hesta per sokoke neve me na po kush ka kush nuk ka njosh vllazata ndarum e shtingen per xhallor na per hudbe Sultan Fatiju për dy vjet I ka shkin hudbë me foli hodgjallar të këtë për gjithat Dy vjet Sa folë prishet abdesi Sprishet abdesi Prishet ramazani, shprishet ramazani Nën stop me folë vishë për gjithat Dy vjet Dere se ka shlurë Istanbulin Dy vjet regullisht gjithat, gjithat, gjithat Ne e vahla ka gjemathlik të A gjena folë për abdesin Umitën të umit muslimat në gjemë Palestine në Afganistan e në Irak e Siri Kja Allah i shkreti dhe thadgja Shumfell dhe të h Pahala me folë për abdesat. Kur këna me folë, ne që mu kon krenat. Meni pak, shpetoni libra që shpri qëtë abdesit. Edhepse dhe duke me folë për ato tema. Mi pa po vlasët të nërumë, njeri duhet, kur janë ndodhit, me futën për gëzimi, me votër ima, ho vlasni, musë po votër utësa. Me neve në ne kambojme vlasët të nërumë sot, si dhe mësë ato gjallart, ma shumë të i kaminati që ta vlasët të nërumë, që në folin në islam, Me torte, me banana, me për të kolla Thute që i muslimën Ketë islam e kam bëhë këtu pari Me banana me për të kolla Sëra arqë ështu islam, me e për të kolla Wallo, islami, normal E ka të opcion, mi fin njërëzhin fej Amo e kam bëhë islamin Në më sot paramëno Islami ka nevoj e dhe parasohi e gjallarë Që kanë me fun me të but A, Islami, pas tërtia, dules, hine Këndishka, parfimoso Amo duhet për ketë islam, me për të ndërum Me pas edhe burrë oz se që na po çë mart dit këtu Tuca, o xhamatli. Wallahi o xhallar çot mbot e kanë gjynoj mat mat. Dietar, se çift jam sam kurkushi në rangu botro rodhaz. Wallahi e kanë gjynojën e mat që e kanë bëu metin Tuca. Allah i ul zon dietar ton ja Rabi Alamin. Nuk kam asht dunjoji apër mat matën deri mat, mat volin vllazë të nderu. Edhe ka ard kjo gjitje. Sot afati unazë të nderu. Non stop ka qenë i përgatitur domethënën na çka ka dash. Derisa ve ë at me thon himnen e Osmanlisëve që ka qenë nuk ka qenë vetëm ndërur nationalistë, por ka qenë këtkë për Islam. Himnen kur kanë dorë ushtort, poezin që e kanë thur domethënën këtej ka qenë për Islam, domethënë këtej ka fort për xhihat, për dinë, për Allah, këçat janë ato. Çka ka bë sultana Fatia dhe sa ka xhikuar me hukum. Ka rënë pak 50 diçka vjet. Ka xhikuar vetëm ndërur do më me khilafet 30 vjetë, khilafetin islam, s'ka zru shumë, një dy përëndorit më dhoja i ka zruhe, 7 mbretëri një ashtu i ka hekë qapës, 200 qytete i ka qënirue në sundimin e vetë, dhe vëzët në drum i ka dhonë rëndësit ma dhe gjaminjave, gjaminja edhe në përdim, hoqë alorë, në ka ka gjithë, vici ka majtë edhe i ka në gjallë islamin, a ndaj bereqetja ati vëzët në drum, që isot islami lullëzën në pë lëzën hatë një që ative burave të cërët kanë sakrifikuje si kanë li lezet dënjajës edhe pse kanë qenë prisë edhe u dhezë lezet të ndërëun su so, kanë fatija lezet të ndërëun para se me vdekën kur ja ka lanë pravë djarit vetë vasijetin, i këllonë obirë jemë nuk i bi pishmanë pse ti jam të të lanë khalife, ka qenë dëmonë dinastij këllonë nuk kanë pira pishmanë e di që jam të jelonë i burit mirë djarin e vetë e ka lefdru Këllonën vasijete e kipër e meje Hëtë me gjihad, se gjihadit ban krenar Qatë ditë që ki me shtije Këllonën shpotën pluf Këllonën këllonin në nëshmushëm Qatë ditë që kalashen e shtije mrejna Me kalem me gjiku Ma e men që ti ki mu bojnë nëshmushëm Viste para A Amerika, anë ato vëzëtën dërum Viste që i reklamojnë anijet Aeroplanat, pa pilot me pilot Me robot pa robot Këtë, shka kjo vëzëtën dërum Me në shtitutëm akoosh Koreja vllazë të nderuam sinqonë xhaxhitën verat kamsh Koreja pse velojëmë shëmbë shiruat popull ata vënë ne jemi çlëruas të njerëzimit këtan robëruas të njerëzimit olloj shkatrovtë rabi e musliman ti pshtoprë të tjerë rabi këçe të tash kem në Afganistan shkuën sumun Afganistanin vllazë të nderuam edhe këshin e alo se na të dalën muslimanë me don pa çhalo luft kanë rahatian kanë at i vallllahi iraqit dëshyrësh kanë boni vllazë të nderuam çaj çaj pes gjozh bushë, Allahu e shkatëron t'ia Rabbi. Vëllezër të nderuar, muslimanë, kur e kalon xhihodin, edhe nuk folin për ta, fola para abdes, për haid, ja ban gruaja çështos ban gruaja çështo, çata vëllezër të nderuar, çë çogjon çet me selë kine më ardh, që nevera burgosin ka dojetë në zafor, burg parërcjam, edhe nëse më folen bënin atuntin as protesta, mos më mujt, më dal wala haula wala quwte illa billah. Me ta vëllezër të nderuar, përfundojmë duke lutë Allahu në subhanu të ara, që Allahu t'i pranoj ato shihidat të cilat kam sakrifiku për shlirimin e Istanbulit. Allahu e ktheft khilafetin islam që shduhët, ja rabbi. Allahu e bashkof të metin islam. Allahu e nabodh që më kon tullë prej tullave të khilafetit, e jo shkatruz prej shkartruzve të khilafetit. Allahu e bashkof muslimant anë e kam botës ku janë, vë ëkhru dha uana, enë ilhamdurillahi rabillalemin. Sot është një piti, a mu është pak ma eronë. Ka kush e lezonë kurani me vëmenjë në gjuhë në Shqipe Për dhe kush didikë është aravisht Visht një pitjë është, e vogër është, e shkut Ka një e kacejk Allah prej sahabe dhe Me e mën kuran, visht një e kacejk Visht një e kacejk Visht një njërë Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Alia Se janë cek në kuran me e mën Për Ebu Bekri në koha jetë që i kanë zbri që a ludojnë A ludojnë në mën do me domethonja A Ora bismillah, tamarrun e prap shpërblimin vetëm. Mishni njëri është. Ja ja, sahabe, sahabe. Ërasti çu çu. Ha, më vaqal so rasin e dinëjmen e zgjozë. Kur pi sahabe, matrem zakon ali. Ja ja ja, dinë asnje. Ja ja, nuk është aty, është një ndodhi ka ndodha, vot samin, ka ndodhi ndodhi, edhe Allahu e ka zbrit një ajet koranor. Ja sprish pun, se ato ja vol për trimëri. Un tash temën e kalova në tjetër pjesë. Ja ja. E munduardi. Ja ja ja, tash kapitullit to Bingo. Si ta denë mirë se mos me Zeid. Nuk e dini, po e marr për veten isaki po e kalzoi kargjixha. Ai ka qen Zeidi. Zeid ibn Usame. Usamja, vëzëtam Zeid. Felamma sura Ahzab keni. Në fashen e dit kur ta çelni surrës apo tretën, domthon as felamma qada minha Zeid. Pejgamberi Allahu subhane ve sellem para se më gou pejgamber kur i martu me Hazrati Ati Xhan, Hazrati Ati Xha Çet Zejden e ka pas shërtor. Edhe kur u martua me pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem e birzoj e mursa si e evlat si birr pejgamberi Allahut. Edhe Zejdi thirrke Zeid ibn Muhammed. Vëzët ndanun erdhi Islami, feja Allahut, endaloj, e Allahut subhanahu tala, e ndaloj. Tha muzguzon e thirr Zeid ibn Muhammed. Ibn Sureh Ahzab, më ne çan shfletonë, Sureh Ahzab e keni ati. Foth Allah subhanahu tala, thirrni nimet e baballorve të tyre. Të të E në qohë se nuk e dini emrat e babalarve të tyre, a tërë tërni, a tërën vlazit e ju, vështë të rinimën e në ty, si e dini babar. Edhep se që ki zedi me forë për këta shumë është interesant, se ka orë primë të vetë me e morë, ma si pegamberi Allah të abo pegamber, pegamberi së asaj me ka dhona për dhëmë, është ku me baban të ta, mësërve të one, se ka një që i si shërtur, se si i birzun, se i gjali falë, Lejot më avon vllaut, pasi që t'rritet, më don rujë çe çta e ke mishum kibob, u kri puna. S'ka nevoj këtu të hajtë të hoxha, komuni përpara të hoxhallar do me ta fal. S'ka do me ta fal, kjo a bidat. Jo bidat, bëjam shumë kundërshtim ajetin Kur'anore. Edhe s'ka ndot, Allahu xhëlleshanu xhëlaluhu, pejgamberi Allahu t'martuçi Zejdimin i gruaje, e cila ka pas emrin Zejnë. Edhe kjo a bon nana jonë besimtarëve, edhe ka ndonjë ndonjë. Se Allahu subhanahu wa taala më tregu muslimanëve, sa lë musliman ja mesaxhjali Muhamedit që alo, kanë kujtu. Allah ju jallashu ju jallaluhu e urdhra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pasi çka Zejdi me gruinave vetme çe Zenepin sunjan morvash sa morvash korpona mu dovaze pejgamberi allahut ka shku ka ndermjesuam martope mos e shkalomos e shkalomos derisa allahut fot Zejdi e ka shlu vahi fot ti dush me martu fot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ti shkon puna çimuj me mshef diçka pikoronit mos pa pas lexu juve i shkon çe ka jet Sa Allahu ma ka bo borç fars, kau me martu. Kau me martu kan gruën e Zeidit. Çka e ka bo Zeidin si djal? Pse Allahu e ka bo kta që më u kallzuu njerëzve nuk ka djali jot. Se reja tona, djalit tan haramë që më martu. Edhe më u konxholla, më u koni vdekun. Edhe më shluet. Haram do jiot, no. Ajo mos si çka jote. A mo pse e ka bo? E ka bo me cil apo me shbeb, që njerëzit më morën sem, që djalit nuk falet. Andai Allahu xheleshanu xhelelalu do Zogjna yeah. ka ia alternativi ta mund ta mundsomu martu e Zejniba radiallahu anha nana besimtarve e cila martu me pejgamberin sallallahu alajhi para grave tjera pejgamberi sallallahu alajhi a lavdru afalit se a shej ka thon juve ju kan martu baballort e ju mund ka martu Allah direkt ne preh 7 katcheve secerp baballort te tyre ja kan dhon ama Zejnibon Allah e ka martoje pejgamberi Allah ta ngushu shom para ona vllazete ndarum mund ngushu njeri pejgamberi zot ta ngushtu ka von valloj me pas mujt me msheft se ta jet E kësham sheth. Ama Allah s'ka guzu, s'ka guzu, e ka dënu Allah, vë atut për i të njëmi të Allah, të ka dëll, ka dëll, ka dhënë, ojë musliman, më kasë bëjit një ajet, qështu, qështu, qështu, qështu, qështu. Së da dhët në lezën e në namaz. Surën ahëzab, është me lezën. Allah e shë për lefët. A më rëtë vëshë? Misë fëki më bëfë më njërë. Mu